פרק ז. ויאמר אדוני אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. אתה תדבר את כל אשר אצווק, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה, ושילח את בני ישראל מארצו. ואני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותי ואת מופתיי בארץ מצרים. ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל מארץ מצרים, בשפטים גדולים. וידעו מצרים כי אני, אדוני, בינתתי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם, ויעש משה ואהרון, כאשר ציווה אדוני אותם כן עשו. ומשה בן שמונים שנה, ואהרון בן שלוש ושמונים שנה, בדברם אל פרעה. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון למור כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. ואמרת אל אהרון, קח את מתך, והשלך לפני פרעה יהי לתמנין. ויאבו משה ואהרון אל פרעה, ויעשו כן, כאשר ציווה אדוני. וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, ויהי לתנין. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשפים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם, כן. וישליכו איש מטהו, ויהיו לתנינים, ויבלע מטה אהרון את מטותם. ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. ויאמר אדוני אל משה, כבד לב פרעה, מעין לשלח העם, לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת הייאור, והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח בידיך. ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. כה אמר אדוני, בזאת תדע כי אני אדוני, הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות ובאש היאור ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, קח מטך ומטיידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אדמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם, והיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. ויעשו כן משה ואהרון, כאשר ציווה אדוני, וירם במטה ויח... את המים אשר ביאור לעיני פרעו ולעיני עבדיו, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. והדגה אשר ביאור מתה, ויבאש היאור, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, ויהי הדם בכל ארץ מצרים. ויעשו כן חרטומי מצרים בלתיהם, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. ויפן פרעה, ויבוא אל ביתו, ולא שט לבו גם לזאת, ויחפרו כל מצרים סביבות היעור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היעור. וימלא שבעת ימים, אחרי הכות אדוני את היעור, ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח את עמי ויעבדוני. ואם מאן אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים, ושרץ היהור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך, ובאו ובחדר משכתך ועל מיטתך, ובבית עבדיך, ובעמך, ובתנורך, ובמשארותיך, ובך, ובעמך, ובכל עבדיך, יעלו הצפרדעים.